stasera allora parliamo del petrolio che sta avendo degli andamenti particolarmente accentuati per non dire di peggio e, e però non è ancora certamente una mutazione di fondo dato che questo era il titolo della trasmissione di quest'anno e certamente però è eh, una delle componenti uno dei meccanismi Eh, più importanti è sicuramente un meccanismo economico che viene usato, può essere usato anche per scopi politici e quindi le analisi sono sempre rese molto complicate anche da questi fattori e soprattutto eh, è uno dei grossi meccanismi che danneggia l'ambiente ma di questo ne parleremo verso la fine cioè il discorso <coughs> in questi termini fino a mh, un paio di, diciamo a giugno dell'anno scorso il petrolio era ancora a 115 dollari al barile il barile sono 159 litri per capirci intanto per avere un'idea che non lo dice mai nessuno e eh, quindi era molto sull'alto, diciamo uno dei livelli abbastanza alti raggiunti anche nel passato. Poi piano piano ha cominciato a scendere, ancora all'inizio del mese di gennaio era intorno ai 60 dollari al barile, quindi significa che però già la discesa era stata oltre la metà. Ha si tutta nei mesi tra novembre e dicembre, perché ancora ai primi di novembre Eh, si diceva che c'era un abbassamento si parlava di 80 o che si sarebbe fermata intorno a 80 o 90 e via dicendo allora oggi questo è il punto fondamentale oggi siamo a 45 dollari al barile quindi praticamente a eh, un terzo del livello del mese di giugno cioè di sette mesi fa Allora un terzo eh, significa che sono cambiati tutti i rapporti eh, tra eh, produttore e compratore e soprattutto tra chi trasforma il petrolio e i consumatori. E quindi questo è l'aspetto che a noi interessa particolarmente. L'altro elemento è che cosa è dipeso tutto ciò. Allora, questo eh, la prima c'è una causa di fondo. ma che se tutti i commentatori tendono a come dire, a sottovalutare a valutare in, in, in, in maniera riduttiva semplicemente cioè, dovrebbe, una parte dipende dal fatto che i paesi industriali sono in crisi e quindi di fatto i consumi eh, di petrolio possono essere diminuiti e quindi c'è una minore pressione sul produttore e quindi il mercato potrebbe tendere eccetera però non sembra che siano questi i meccanismi perché eh, la crisi non è arrivata a questo tipo di sconquasso Dai. e soprattutto ci sono degli altri fenomeni che sono particolarmente importanti da sottolineare. Allora, il primo punto è che negli Stati Uniti hanno cambiato radicalmente la loro strategia già da almeno tre anni, tre anni e mezzo. Cioè, in sostanza, hanno incentivato pesantemente e spinto pesantemente la produzione di un petrolio particolare che è un petrolio che si trova a una certa profondità e questo tipo di questo tipo di eh, petrolio che è quello che si chiama la shale oil oppure eh, viene estratto con questa tecnica paurosa di cui abbiamo già eh, parlato che era quella del fracking Cioè in sostanza è, viene immesso acqua calda e prodotti chimici a grande profondità e si fanno spaccare delle pietre, da queste, in questo modo il, la, la morchia, perché non è petrolio in senso stretto, cioè il bitume se volete usare un termine non scientifico, che è intorno alle pietre si scioglie e, e può essere aspirato. Quindi si tratta di un petrolio che non è liquido, che non è leggero, non è tutto molto distante all'origine da quelli che sono le, varie, le vere caratteristiche del petrolio, quindi del Brent e via dicendo. Allora, però gli Stati Uniti hanno deciso di eh, come dire, spingere fortemente questo tipo di produzione, che significa che sono stati scavati, un, una cifra che io non ignoravo fino a poche ore fa, hanno scavato... il 54% dei 100.000 pozzi che vengono scavati che sono stati scavati nel 2013. Quindi eh, circa 54.000 sono stati pozzi scavati all'interno degli Stati Uniti e nelle regioni dove eh, ci sono questi giacimenti eh, particolari di petrolio. Sì, volevo, volevo dire scusa, una cosa sì. che anche non è solo un discorso poi economico ma anche un discorso fisico di consumo energetico perché per tirare fuori questo petrolio secondo alcuni calcoli io adesso non mi azzardo perché non sono un esperto la quantità di energia necessaria per tirare fuori questo petrolio potrebbe essere molto vicina se non addirittura superiore in alcuni casi alla quantità di energia che tu ricavi dal petrolio tirato fuori quindi Addirittura una cosa assurda, no? Dal punto di certo. vista fisico proprio. Sì, ma i due, i due elementi fondamentali sono questo del costo, perché ha grossa profondità, eccetera, e poi i danni ambientali che non vengono calcolati. Però questo petrolio poi richiede una forte filtrazione, cioè una elaborazione, una trasformazione spinta. e quindi è costoso anche da, da questo punto di vista che è un ulteriore elemento di consumo energetico e l'altro elemento importante è che è inquinante cioè è un petrolio che se viene disperso nel terreno è fortemente inquinante eppure i microterremoti e poi in più c'è il piccolo, eh, Questo ne abbiamo già parlato comunque per fare questo tipo di eh, estrazione Eh, si, eh, si, si verificano delle esplosioni sotterranee a 3-4 mila metri di profondità e, e i sismografi le registrano, cioè vuol dire che sono, siccome i sismografi sono tarati sui terremoti, vuol dire che stiamo incidendo sulla stabilità della eh, superficie, eh, in, diciamo, della seconda superficie della Terra. Allora, però questo sembra che non interessi a nessuno e quindi eh, gli Stati Uniti con questa produzione sono riusciti praticamente a raggiungere la produzione dell'Arabia Saudita e questo è un punto particolarmente importante, cioè l'Arabia Saudita si trova per la prima volta a non avere più il eh, controllo totale del mercato perché erano i più forti dei produttori eccetera eccetera e gli Stati Uniti pur continuando a importare petrolio e a acquistare ancora petrolio dagli, dagli stati arabi eh, però si sono come dire, autonomizzati dalla dipendenza questo è un discorso vecchio che è stato fatto svariate decine di fa quando gli Stati Uniti eh, denunciarono negli anni Ottanta fatto che in previsione sarebbero diventati dipendenti dagli stati arabi e questo era un qualcosa che si non potevano assolutamente concepire e quindi hanno dato luogo a tutta una serie di politiche e di strategie. Allora, quindi questo punto importante che poi vedremo eh, quando discutiamo di un secondo problema, comunque il dato di fatto è che gli Stati Uniti hanno raggiunto l'equivalenza con il E quindi, ripeto, mentre la, negli anni, non so, 30 anni fa gli Stati Uniti erano noti per non volere utilizzare le proprie risorse petrolifere e di importare dall'estero a prezzi ovviamente imposti, in qualche modo cioè non, non commerciali, non di mercato, e oggi eh, stiamo in una situazione diciamo di strategia di lungo periodo completamente diversa. L'altro elemento... che è in discussione di fronte a questo cambiamento avvenuto negli ultimissimi giorni, devo dire negli ultimi due mesi sostanzialmente. E ci si domanda, perché qui ho, avuto, ho visto dei dati diversi, cioè quelli che effettuano le previsioni dicono che potrebbe durare questa situazione fino alla metà del 2015 mentre altri commentatori parlano di due anni a partire diciamo dall'inizio del 2015 quindi 2015 e 2016 però non c'è uniformità sono dati che vengono sparati così e quindi praticamente nessuno sa quale sarà l'andamento reale E il problema è che cosa che non viene chiarito almeno non ho trovato informazioni su questo e poi ho finito con i numeretti è che eh, quando il petrolio è intorno ai 70 dollari il 12% dei pozzi è a rischio economico cioè possono diventare non convenienti non produttivi dal punto di vista economico quindi possono continuare a produrre eh, petrolio ma che poi non viene utilizzato non viene venduto nessuno dice quanti sono in questo momento con il petrolio a 47 dollari tendente al 45, perché ci sono poi due maniere di calcolarlo, e quanti sono quant'è la percentuale di, di, di pozzi marginali, cioè che, stanno, eh, che vengono spinti ai margini dell'economicità dell'estrazione. E allora facciamo la prima pausa musicale di, della trasmissione di oggi di Entropia Massima ricordiamo il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire e partecipare alla trasmissione 06 49 17 50. ora allora, abbreviamo la pausa musicale perché abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, ciao, buonasera a tutti e due. Ciao, buonasera a te. Sento, una domanda per Alberto, ehm, di cui ho avuto già modo di apprezzare molto tutte le sue trasmissioni eh, che fa in entropia con eh, temi economici. Allora, ci ha dato appunto eh, lo scenario che ovviamente, come dire, più o meno... Siamo, di cui siamo tutti quanti a conoscenza però se fosse possibile eh, quello che ci manca quello di cui abbiamo la carenza è l'interpretazione di quello che sta avvenendo quindi ehm, il, il, il, il, il, a livello evolutivo ad esempio che ti posso dire il fracking quanto potrà durare per gli Stati Uniti se è una tecnologia che poi esporteranno nei pozzi puri se eh, il, il come dire il anche l'impatto che hanno altri paesi come che ne so il Venezuela e così via ha attualmente su questo diciamo mercato pseudotale cioè in pratica ecco in prospettiva anche come dire in eh, a distanza così importante che cos'è effettivamente che ci aspetta cioè se è soltanto una guerra come molti, di cui molti parlano contro Eh, gli stati russi e eh, eh, satelliti oppure fa parte di uno scenario un pochettino più importante eh, a cui noi come dire assisteremo impotenti grazie, eh, ciao grazie a te della domanda un primo pezzo di risposta penso di potertela dare non all'ultima perché quella sono giudizi soltanto allora Qui ho dei dati dell'Agenzia Internazionale sull'Energia che prevedeva qualche mese fa che nel 2017 gli Stati Uniti avrebbero raggiunto l'Arabia Saudita. Invece questo si è verificato addirittura in anticipo rispetto alle previsioni internazionali. Poi saranno sempre seguendo questa fonte nel 2015. dovrebbero superare Mosca per la produzione di gas e terzo elemento eh, loro ipotizzano, questo lo fa l'agenzia e quindi è molto discutibile il problema nel senso che non, si, non abbiamo sicurezza particolare sostengono che nel 2030 gli Stati Uniti dovrebbero non solo essere in grado di soddisfare il proprio fabbisogno interno Ma addirittura di diventare esportatore di petrolio grezzo, questo è quello che posso riferire. Poi c'è l'altro pro problema: cioè che però io lo chiamerei, io finora ho dato solamente dei dati, cioè dei numeretti, tanto per far capire di che cosa stiamo parlando. Adesso volevo provare invece a dare qualche interpretazione, cioè riuscire a capire eh, quali sono le cause di questa manovra. Perché eh, noi abbiamo assistito nei, nei mesi ottobre, novembre alle riunioni dell'OPEC, cioè quella organizzazione internazionale che comprende non tutti i paesi produttori, ma sicuramente tutti i paesi produttori arabi e che è sostanzialmente stata dominata dall'Arabia Saudita finora. Stato, ci sono stati vari paesi che hanno chiesto di. rialzare il prezzo perché erano in difficoltà perché le loro economie dipendevano moltissimo dalle loro entrate petrolifere l'Arabia Saudita ha imposto duramente il fatto che il prezzo doveva continuare a calare allora, il paese, allora da un lato questo paese se lo può permettere nel senso che è in grado siccome ha eh, sostanzi sostanziose riserve ed ha Soprattutto delle riserve di tipo finanziario, cioè ha dei fondi messi da parte, per capirci. Quindi è in grado di sopportare un prezzo basso ricevuto dal petrolio che vende anche per un periodo, credo, di più anni. Quindi questo spiega insomma, come dire, la durezza della posizione assunta. A quel punto si apre il ventaglio delle ipotesi, il ventaglio delle ipotesi è. Gli Stati Uniti non sono più d'accordo con l'Arabia Saudita, mentre finora avevano sempre lavorato abbastanza di comune accordo. Ancora oggi l'Arabia Saudita è nell'alleanza contro l'Isis, insieme con gli Stati Uniti. Anche se qualcuno si ricorda che avevano finanziato all'origine lo stesso Isis, quando diciamo, ancora non era il califfato. Ma era sicuramente un movimento che andava contro i suoi nemici tradizionali quindi in particolare l'Iran da una parte e Israele dall'altra. E fino al 2013 anche gli Stati Uniti erano quasi alleati dell'Isis visto che John McCain esatto, incontrava esatto. <ride> al quindi, Baghdadi. Eh, e quindi io mi sto cercando di limitarmi a livello come dire non superficiale ma insomma quello politico di interpretazione che poi I movimenti dei servizi segreti e le, dei carichi di armi eh, sfuggono alla nostra attenzione. Allora, eh, l'ipotesi quindi sarebbe che l'Arabia Saudita si comincia a muovere autonomamente e ha come obiettivo fondamentale quello di danneggiare da un lato l'Iran, che è il suo concorrente, chiamiamolo così, nell'area medio orientale, e dall'altro il Venezuela. Questi sarebbero i due nemici e quelli che sono in maggiori difficoltà per il prezzo così basso. L'altro nemico sarebbe l'Unione Sovietica, cioè in sostanza ex Unione Sovietica, e però si sta riallargando e eh, quindi non è proprio un lapsus, insomma, eh, vabbè. Comunque eh, la Russia è... Eh, l'altro nemico nel senso che appena il prezzo è troppo basso eh, eh, diciamo la strategia di Putin che era tutta in, incentrata invece sulle vendite di petrolio eh, entra in crisi e qui si aprono quindi i ventagli noi abbiamo mh, varie altre ipotesi cioè questa è l'ipotesi più che è circolato maggiormente l'altra parte di questa strategia sarebbe invece obbligare gli Stati Uniti a bloccare o comunque a ridurre al minimo la produzione dello shale oil che dal punto di vista dei produttori del petrolio quello vero diciamo quello standard è una distorsione del mercato estremamente negativa molto pesante e quindi lì c'era un obiettivo che è stato sottolineato vere e volte cioè tutti i commentatori erano d'accordo nel dire che al di sotto dei 70 dollari al barile il, lo shale oil non era più conveniente per gli Stati Uniti siamo a 45 quindi in sostanza il problema dovrebbe essere stato impostato già sarebbe già diciamo, a soluzione dal punto di vista della rabbia sodita però c'è un problema, cioè ce ne sono due Il primo è che gli Stati Uniti hanno eh, fatto una, hanno sussidiato fortemente queste estrazioni, quindi queste sono come dire molto dipendenti dallo Stato e quindi sono fuori dai calcoli, eh, sono sottratte ai calcoli puri e semplici del costo di estrazione e valore di mercato. Dall'altra parte Gli Stati Uniti, negli Stati Uniti eh, ci sono tutta una serie di informazioni che dicono che ci sono grosse operazioni finanziarie della sfera finanziaria sui titoli delle imprese cioè sulle azioni, obbligazioni eccetera, delle imprese petrolifere, grandi e piccole che sono impegnate nello shale oil ecco, quindi a questo punto insomma rimane aperto l'interrogativo. C'è un commentatore italiano che scrive sul manifesto che sostiene che questo non è, questo a parte diciamo contro gli Stati Uniti, non è l'obiettivo dell'Arabia Saudita. Gli altri commentatori invece sono come dire piuttosto in favore dal Financial Times eccetera eccetera e quindi Questa è, come posso dire, l'opinione, l'interpretazione che va che è più diffusa. Il grado di conoscenza profonda, cioè quella delle le intenzioni reali, eccetera, eccetera, eh, credo che sfugga perché non ci sono altre fonti rispetto a quelle che più o meno in circolazione. Allora c'è un altro pezzetto di ipotesi che è importante da ricordare che interessa più l'Europa. c'era un'analisi una, una che sosteneva che gli Stati Uniti tentassero con il gas che esce anche dagli stessi pozzi de, del fracking con il gas lo, potevano, lo volevano cominciare a spedire ai porti dell'Europa con un obiettivo ancora più strategico di sostituire la Russia nelle forniture europee cioè nelle forniture all'Europa però questo richiede Cioè, questo tipo di strategie, questo tipo di analisi richiedono forti investimenti per fare gli impianti di liquefazione a, o a bocca di pozzo o ai porti e poi di rigassificazione, trasporto con le navi eh, che trasportano appunto il petrolio in forma di, eh, di liquido e poi... il gas scusate il gas in forma di liquido e poi lo devono, ci devono essere degli impianti nei porti di arrivo per la rigassificazione cioè la trasformazione nuovamente in gas e tutto ciò è molto costoso e richiede degli impianti soprattutto cioè del tempo per realizzare questi impianti ci sono primi tentativi ci sono le navi gassiere cosiddette che cominciano a circolare anche in Italia c'è un un impianto in funzione insomma ci sono degli accenni di movimento però non so se sono già la sostanza per affermare che c'è una strategia americana su questo aspetto però questo è una opinione e allora facciamo la seconda pausa e ricordiamo ancora il numero di telefono 06 49 17 50 questa è entropia massima ovviamente sugli 87 e 9 di radio onda rossa <musica> Pill. Tasted like shit And it made me feel ill Watch my body Twist that jerk I just wanna fuck Drugs and rock and roll ultimo aspetto, cioè gli ultimi aspetti sono eh, gli effetti, cioè ci sono questo prezzo così basso ha indubbiamente degli effetti positivi o dovrebbe avere degli effetti positivi per la crisi, cioè dovrebbe in teoria, cioè secondo la, come dire, le teorie dominanti, il pensiero dominante dovrebbe favorire i consumatori, eh, però piccolo particolare che in gran parte dei paesi non c'è questo rapporto diretto tra prezzo del petrolio e prezzo della benzina in Italia in particolare questo credo che l'abbiamo capito tutti ma mi sembra importante sottolineare il primo abbassamento del prezzo della benzina è avvenuto credo 8-10 giorni fa nella misura del 15% e gli automobilisti sono stati tutti contenti eccetera però è un abbassamento piuttosto minimo, cioè proprio minimo e viceversa continuano a eh, diciamo i produttori cosa dicono i produttori cioè quei venditori di benzina sostengono che loro hanno abbassato la loro quota nel prezzo della benzina lo stato non ha abbassato la sua quota di imposte, se varie eccetera eccetera sul prezzo della benzina che normalmente è più del 50 per cento E in questo momento, se ho capito bene i calcoli che vengono fatti, è arrivata a due terzi, cioè a 70 circa. Cioè so non so se è chiaro. Quindi in sostanza l'abbassamento del prezzo del petrolio incide solo per un terzo del prezzo finale al consumatore della benzina. E ovviamente chiedere al governo attuale di abbassare le tasse su quel prodotto, almeno nella misura che, lo che, che sarebbe permessa... dall'abbassamento eh, del prezzo d'acquisto del petrolio sul mercato internazionale e eh, cozza contro le drammatiche richieste di fondi per finanziare le varie riforme e soprattutto per il debito pubblico che continua invece a crescere quindi in pratica c'è una situazione di stallo che corrisponde alle scelte politiche che sta facendo il governo in questa fase L'altro elemento importante che eh, dobbiamo sottolineare, ci sono delle previsioni sempre della stessa agenzia internazionale che eh, io sottolineo, io riporto, non ne sono convinto, non le ho studiate a fondo, però mi sembra importante tenerle presente. Cioè, eh, secondo questa agenzia per il 2040, quindi una data a 25 anni da oggi, ci sarebbero Quattro componenti, sostanzialmente un quarto per uno circa, cioè fonti a basso contenuto di carbonio, quindi sarebbe rinnovabili e nucleare, il petrolio, il gas naturale e il carbone. Certo, mettere insieme rinnovabili e nucleare è un po' arbitrario, no? Certo, però sono a basso contenuto di carbonio. Sì, e sì, per, posta, quello sì. per questo <ride> Eh, ma anche il fatto di mantenere a un quarto ancora la produzione di carbonio eh, vuol dire che la Cina non farà niente che, cioè, mm, è quasi una situazione come posso dire st di st stabile no? cioè non stabile ma insomma stagnante dal punto di vista del cambio delle perché dall'altra parte il numero delle centrali di, uh, nucleari dovrebbe continuare a aumentare perché ci sono paesi che hanno ripreso altri che hanno deciso di entrare e via dicendo la Cina sembra che stia comprando altri impianti nucleari e via dicendo allora quindi questo è l'indicazione dal mio punto di vista cioè un po' più ambientale eh, questo tipo di previsioni è molto negativo perché significa che come dire, non stiamo pensando a dei cambiamenti radicali ma soltanto a degli aggiustamenti marginali Un altro aspetto importante è che alcune imprese petrolifere sono in difficoltà per questi eh, prezzi al consumo così bassi. Sono sbagliato, non è prezzi al consumo, prezzi di acquisto eh, prezzi così bassi. Ci sono sui giornali eh, varie ipotesi di imprese che potrebbero essere aggredite, che potrebbero essere assorbite. Quella che trovo più frequentemente citata è la BP, cioè la British Petroleum, che pare che stia proprio in grosse difficoltà, eccetera, eccetera. L'altra che è in difficoltà è l'azienda, quella Halliburton, che è quella che produce gli impianti per l'estrazione, che quindi significa che c'è eh, attuale o in previsione a breve termine. una riduzione dell'acquisto di questo tipo di attrezzature, cioè significa riduzione degli investimenti per ricerca e nuovi prozzi, che sarebbero queste però sono indicazioni come posso dire di borsa di mercato in senso stretto, quindi possono non fare riferimento alcuno alle strategie reali dei governi e delle multinazionali. Eh, un altro elemento importante. Sono, è la situazione di paesi tipo il Venezuela perché Venezuela non solo aveva diciamo, era tutta basata sui proventi della vendita del petrolio ma destinava una quota consistente, credo dell'ordine del 60% della estrazione a vendite a prezzi di estremo favore per i paesi amici, quindi in una ottica assolutamente anti Stati Uniti su questo era stata come dire aggredita più volte nelle varie sedi eccetera eccetera però in sostanza finora avevano uh, continuato in questa strategia che si era rivelata eh, come dire estremamente utile estremamente positiva per i paesi aiutati. E in più gran parte degli introiti andavano a progetti sociali. Sì certo e quindi... però era su una cifra diciamo non totale uh -huh. perché sennò si sarebbe potuto fare anche molto di più. Il problema è che C'era una scelta strategica di destinare una parte di questi proventi a altri paesi, quindi per aumentare il suo ruolo nell'America Latina e la sua posizione anti Stati Uniti. Allora, questo quindi eh, è un altro elemento che invece con la riduzione dei prezzi eh, va a incidere su anche altri paesi che dipendevano dal petrolio a condizioni di favore provenienti dal Venezuela. Allora, questo è il quadro complessivo. l'unica cosa che vorrei sottolineare questo per rifarmi anche gli altri incontri che abbiamo fatto è il discorso base è che siamo fermi ancora dal punto di vista di una politica ambientale cioè la politica ambientale dovrebbe secondo le indicazioni nei prossimi sei anni queste sono le ultime informazioni fornite dal, dal panel dell'ONU che adesso ricordiamocelo è diventato ufficiale cioè è il documento base degli Stati Uniti dell'ONU degli degli, dell e nei prossimi sei anni si sarebbero dovuti fare o si dovrebbero, es dovrebbero essere cominciati dal primo gennaio di quest'anno in investimenti per cominciare a modificare l'uso dei combustibili in dipendenza della loro dannosità cioè in stretta correlazione con la loro danni dannosità eh, ambientale E il carbone dovrebbe essere uno dei primi settori da ridurre drasticamente però è anche quello che ha ancora dei forti, specie in alcuni paesi tipo la Cina ha ancora eh, forti risvolti occupazionali e via dicendo allora questo dovrebbe cambiare nel corso di quest'anno però questo ne parleremo un'altra volta al momento però tutti questi dati relativi all'interpretazione del prezzo del petrolio sembrano essere eh, concepiti alle, a bocce ferme, cioè senza prendere ancora in considerazione i problemi di tipo ambientale. Va bene, allora abbiamo concluso, direi in uh, perfetto orario, questa trasmissione di entropia massima. Uh, Alberto ci ha uh, fatto il punto sulla situazione del mercato del petrolio e non solo. E do, sa, lunedì prossimo torneremo a parlare di acqua pubblica e non solo sempre dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa